Татусю, не виганяй пана вана. Він бачив голі руки й довгі ноги під білою спідничкою і той благаючий, чистий погляд дитячих очей. Нащо вони зробили свідком хатнього болота ту чисту душу? Як він ненавидів того урядовця з його червоними плямами на виду з його тремтячою бородою і пискливим голосом, ненавидів за те, що він чоловік його коханки, за свою ганібу, за свою полохливість, з якою насолодою побив би він його, згнітив своїм тілом, здушив за горло. Та що б сказала вона? Міщанин, галабурдник, їй треба декорум. «Поєдинок! Ну що ж, хай буде поєдинок!» Це він говорить у голос, сідає на ліжко і витріщає в темряву очі. І враз уявляється йому картина поєдинку з якогось роману. «Зелена полянка», «Секунданти в циліндрах», «Він зводить пістоль», «Синій димок», і пан Микола хилиться вниз, а крізь білу сорочку стікає червоний струмок. Піддубний заплющий очі, тремтить і ховає голову у подушки. Ні, він цього не може. Не може. Він підскакує усім тілом на ліжку і не хоче думати про кров. Врешті його заспокоїє думка, що пан Микола не схотів би стрілятися з ним. Він урядовець, лояльний урядовець, він зараз доніс би в поліцію. Це певне? Це зовсім певне? А тоді ще гірше. Допити, суд, поліція. Він опинився б у смішнім становищі. Що ж буде? Підубний лежить довго один в темряві і думає під стук калаташки нічного сторожа. «Ну добре», – каже Іван, – і знов сідає на ліжко. «Ти зробив свинство, вліз у сім'ю, взяв чужу жінку. Майже сміливість чесно поквитуватись. Візьми її, забери і звий своє гніздо». На свої десять копійок, що лишились у кишені, на своє убожество. А дитина... Щось встає зсередини у нього і конвульсійним сміхом вилітає крізь горло. Стару? Рештки? Ні. Його думка все більше і більше нахиляється до поєдинку. Він мусить змити кров'ю свій пекучий сором. І знов картина. Стріляються. Щось гостре. Гаряче пронизує його тіло в тому місці, де сидить образа, аж йому легше стає від того. І він труп. І він герой. Про нього говорять, йому співчувають, за ним плачуть і пишуть йому довгі ніжні листи, безконечні рядки на довгому папері, листи, яких він ніколи не прочитає.